halalullah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali hang yang dirahmat Allah di anda berada senang sekali rasanya kita bisa bersama kembali yaitu dalam program acara Muslim Channel di kesempatan edisi Ahad 18 Mei 2014 atau 18 Rajab 1436 Hijriah dan tentunya kita tidak lupa mengucapkan puja dan berjuang syukur kepada Allah Subhanahu SWT Yang mana kita masih diberikan kesempatan kenewektan Islam serta kesehatan Dan tentunya keluangan waktu sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka program menuntut ilmu ini Yang insyaAllah akan menjadi bekal amalan kita di yamil akhir nanti insyaAllah amin ya rabbal alamin Sahabat Hang yang di rumah Allah dimanapun anda berada seperti yang telah kami informasikan bahawa insyaAllah insya di kesempatan kali ini akan diisi oleh al Muhammad Wujud dari Yogyakarta atau tepatnya di Magelang Dan beliau merupakan uh, salah satu ustaz uh, senior kita yang sudah mumpuni, sudah uh, jam terbang dalam dakwah di seluruh Indonesia Tentunya kita banyak belajar dari beliau bagaimana cara kita untuk bersabar dalam hal dakwah ini. Dan di kesempatan kali ini uh, ada pun topik yang akan beliau sampaikan kepada kita yaitu syukur makna dan hakikatnya. Tapi sebelum itu mari kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal okay, Ustaz. Alhamdulillah. Senang rasanya bisa bersama kembali lebih kurang dua tahun Ustaz ya. Sebelum uh, datang ke sini lagi, terima kasih Allah atas tempatan waktunya, Ustaz. Uh, baik, sahabat hang yang derma Allah di manapun anda berada untuk tidak membuang waktu. Tapi sebelumnya kami informasikan, nanti sisa silakan di session interaktif hubungi kami ke 0778467106 atau 0778 ke 468106 atau tulis SMS ke nomor 085668410106 dengan menulis format KI spasi nama dan pertanyaan lalu kirim ke nomor tersebut. Baik, kita langsung saja pada Ustaz memberikan taujih pada kesempatan kali ini pada Ustaz Tabdal Mashkur Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Asyadu an la ilaha ilawa wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala ali Ibrahim Wabarika ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala ali Ibrahim Innaka Hamidum majid Allahumma bika asbahna wabika amsayna wa nahya wa bika wa ilayka nusur radidu billahi rabba wa islam dinna wa bi wa rasula ma'asra al muslimin sahabat radio Hang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita Masih bisa Dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam acara Kajian pagi Di radio yang kita cintai ini Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau, ummahatul mu'minin, dan kepada seluruh kaum muslimin kaum muslimat. Para pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Sahabat radiohang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala bahawa nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahuwataala kepada kita adalah nikmat yang sangat-sangat banyak nekmat yang sangat-sangat tidak bisa kita hitung jumlahnya, sebagaimana nekmat yang tidak bisa kita hargai besar dan agungnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan di dalam firmanya wa inta uddu ni'mat Allahi la tuhsuha dan jika engkau menghitung ni'mat-ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala pasti engkau tidak bisa menghitungnya ma'asirul muslimin sahabat Radio Hang yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita para makhluk memberi maka kita berharap imbalan dari apa yang telah kita berikan kalaulah kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memberi bahkan terkadang kita berharap imbalannya adalah lebih dari apa yang kita berikan dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang menciptakan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang telah memberikan Sekian banyak nikmat yang tidak terhingga. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki imbalan dari sekian banyak nikmat yang dikaruniakan kepada kita Kecuali diperintahkan kepada kita untuk bersyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya atas sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita ukur besar dan agungnya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat yang ada pada surat Luqman anishkur lillah anishkur lillahi agar kita agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekalian nikmat yang telah dikaruniakan dari sekalian pemberian yang telah dikaruniakan. Ma'asyil al-Muslimin bersyukur terhadap ne'mat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Selain perintah ini adalah perintah dari Allah SWT Bahwa kalimat ini adalah kalimat Yang sedemikian sangat familiar Yang sedemikian sangat sering Yang sedemikian sangat biasa kita ucapkan Maka para khotib Para duat Selalu mengajak kepada kita Di dalam khutbahnya Di dalam ceramahnya Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas sekalian nikmat Yang telah diberikan Dan yang telah dikaruniakan kepada kita Ma'asyur al-Muslimin Sahabat Radio Hang Yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah bahawa Syukrun ne'ma La yakunu Illa bithalaf Syukur ni'ma tidaklah akan terlaksana Kecuali dengan terlaksananya tiga hal Kecuali dengan terlaksananya tiga perkara Yang pertama adalah Syukur ni'ma bil qalbi. Yang kedua adalah syukrun ne'ma bil lisani. Dan yang ketiga adalah syukrun ne'ma bil jawarihi. Yang pertama adalah pengakuan akan ne'mat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati. Dan ini... Sangat gampang untuk kita laksanakan, dan ini sangat tidak sulit untuk kita laksanakan bersama. Kita tahu, kita sadar akan nikmat yang sangat-sangat banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahuwataala, dan kita mengakui akan nikmat-nikmat tersebut. Dialah Allah yang menghidupkan kita. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dialah Allah yang memberikan sekian nikmat yang menempel di jasad dan di luar jasad kita. Kita mengaku akan semua itu. Maka Pengakuan kita terhadap nekmat-nekmat tersebut Barulah yang pertama Dari Makna syukur Kemudian yang kedua Ma'asyiral muslimin Sahabat Radio Hang yang dimulakan oleh Allah SWT adalah Syukur Nekmat Dengan al-lisan Setelah pengakuan dengan hati, kemudian kita lanjutkan dengan ikrar lisan kita, dengan basahnya lidah kita, basahnya lisan kita, dengan ucapan tahmid, ucapan Alhamdulillah. Ucapan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, that yang telah memberikan kepada kita para hambanya nikmat-nikmat yang tidak terhitung, nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Sebagaimana syukur yang pertama sesuatu yang tidak sulit, maka syukur yang kedua ini pun Sesuatu yang tidaklah berat Hanya sekedar Melafalkan dengan lisan Pernyataan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap ne'mat yang telah diberikan Dan sesuatu yang sulit ma'asir al-muslimin Adalah syukrun ne'ma yang ketiga yaitu asyukru bil jawarihi syukur dengan menggunakan anggota badan kita syukur dengan menggunakan anggota badan kita dalam rangka taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan dalam rangka ta'at. Kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya ma'asir muslimin tidak sekecil ne'mat sebesar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali setiap kita akan ditanya untuk apa nikmat-nikmat tersebut digunakan maka terkadang kita mendengar membaca di antara sabda-sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minal ins. As-sihat wal-farag. Dua ni'mat yang banyak diantara manusia terlupakan. Dua ni'mat yang banyak di antara manusia yang terlalaikan terhadap nikmat tersebut, Terlalaikan serasa nikmat tersebut adalah nikmat yang murah. Terlalaikan seakan nikmat tersebut adalah nikmat yang tidak mahal, yaitu asyihatu kesehatan, walfaragu dan kesempatan. Dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala kepada kita para hambanya adalah nikmat besar dan barulah kita hargai besarnya nikmat tersebut setelah hilangnya nikmat-nikmat. Yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wataala setelah dicabutnya nekmat-nekmat tersebut oleh Allah Subhanahu Wataala. Ketika kita sehat, terasa nekmat tersebut tidak bersama kita. Barulah ketika kita sakit, kita menghargai. Besarnya nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Ketika kita sempat Waktu yang longgar Waktu yang tidak sempit Maka serasa Waktu ini adalah Tidaklah merupakan nikmat yang besar Dan barulah Setelah kita mendapatkan kesempitan Terasa sangat besar nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lihatlah mereka-mereka yang tertidur di rumah-rumah sakit dengan penyakit-penyakit yang mereka miliki mereka-mereka yang tertidur di rumah sakit barulah mengetahui barulah menyadari akan besarnya ne'mat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Terkadang ma'asir al-muslimin, baginda Rasulullah SAW, menasihatkan kepada kita, dengan nasihatnya, ikhtanim khamsan, qabla khamsin, raihlah perkara yang lima, Sebelum datang perkara yang lima Dan di antara yang lima tersebut adalah Sehatuka qabla maradik Masa sehat sebelum masa sakit Wa faraguka qabla sughlik Masa sempat sebelum masa sempit Terkadang ma'asiral muslimin Rasulullah s.a.w. Mengingatkan kepada kita akan nikmat-nikmat yang terlupakan, akan nikmat-nikmat yang terlalaikan, bahawa tidak sedikit pun dari nikmat-nikmat tersebut kecuali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wataala di hari akhir nanti, di hari kiamat kelak. Maka baginda Rasulullah s.a.w. terkadang memberitakan kepada kita dengan sabdanya Lantazula tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yusala an arba'in hatta yusala an arba'in an umrihi fi ma afna, wa an sababhihi fi abla, w an malihi min aina ikhtasabah, w min ma anfakah, an ilmihi manaamal bihi atau kmaqal. Tidaklah akan tergelincir kaki-kaki setiap anak Adam ke setelahnya ataukah ke neraka setelahnya kecuali akan ditanyakan kepada mereka beberapa hal tentang umur tentang nikmat umur untuk apa umur tersebut dihabiskannya untuk apa umur tersebut dihabiskannya dan lebih khusus wa an syababihi dari umur yang paling baik yang dimilikinya, umur mudanya, masa mudanya, untuk apa masa muda tersebut dihabiskannya. Wa'anma malihi tentang hartanya. Dari mana harta dia dapat. Dan untuk apa harta tersebut didermakan, digunakan. Dan bahkan tentang ilmu yang kita pelajari Bahkan tentang ilmu yang kita dapat Untuk apa ilmu tersebut diamalkan Juga akan ditanyakan oleh Allah SWT Ma'asirul Muslimin Sahabat Radio Hang Yang dimuliakan oleh Allah SWT Karenanya bersyukur terhadap nikmat selain dia adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka tanpa syukur terhadap nikmat tersebut setiap kita akan juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang telah diberikannya ma'asyaral muslimin Sahabat Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah SWT Ketika seorang di antara kita para hamba-hamba Allah SWT Bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Maka Allah SWT Bukan hanya akan menjadikan kokohnya Tetapnya nekmat-nekmat tersebut bersama kita Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji Untuk menambah, menambah dan menambah nekmat-nekmat tersebut Untuk melipatgandakan Dan melipatgandakan nekmat-nekmat tersebut Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ma'asir al-muslimin Lain syakertum lah aziz jika engkau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala pasti Allah Subhanahu Wataala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepadamu akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepadamu Karena itulah dikatakan di dalam bahasa Arab Wan ni'matu idza sukirat wan ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farat nikmat manakala selalu disyukuri maka dia akan terus dan terus bersama kita yastakir dia akan terus dan terus bersama kita wa idza kufirat dan jika nikmat tersebut dikufuri farat nishaya cepat akan lambat cepat atau lambat akan lari dari kita kerana itulah asyukru as Terkadang diartikan sebagai Al-Hafidhu. Sebagaimana As-Syukru terkadang diartikan sebagai Al-Jalibu. Al-Hafidh yang menjaga. Al-Jalib yang mendatangkan. Bagaimana ma'asirul muslimin dengan kita bersyukur terhadap ne'mat yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka nekmat-nekmat tersebut akan terjaga bersama kita, akan langgeng bersama kita, akan terus-menerus bersama kita. Bahkan dengan kita bersyukur terhadap nekmat, maka syukur kita tersebut akan menjadikan al -jalib. Daripada al-ni'am al-mafkudah Dia akan menghadirkan Ni'mat-ni'mat yang lepas Dari ni'mat-ni'mat yang sebelumnya tidak kita miliki Maka itulah indahnya Bersyukur terhadap ni'mat Yang telah dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan bersyukur, nikmat akan tetap bersama kita. Dengan bersyukur, nikmat yang terlepas akan mendekat dan akan kita raih. Maasirul muslimin, sahabat hang yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahuwataala memerintahkan kepada kita para hamba-Nya untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita bukan karena hajat Allah Subhanahu wa taala bukan karena butuhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyukuran kita dari nikmat-nikmat yang telah diberikan Kenapa ma'asyur al-muslimin? Karena hakikatnya karena sesungguhnya Syukurnya kita terhadap ne'mat Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Akibat baiknya Adalah sesungguhnya kembali kepada kita Para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala ma'asir al-muslimin setelah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya Dari sekalian nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita Maka selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Agar jangan pernah kita merasa telah berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan pernah kita merasa telah memberikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya sejatinya dia adalah bersyukur terhadap dirinya sendiri Dia adalah bersyukur terhadap dirinya sendiri Dengan dia bersyukur nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya Bukan hanya tetap Bukan hanya selalu bersamanya Bahkan Allah tambahkan, bahkan Allah tambahkan dan dengan dia bersyukur Dia akan mendapatkan nekmat Yang lebih dari apa yang didapatkan di dunianya Yaitu surga Dengan sekalian kenekmatan dan kenekmatannya Yaitu surga Yang di dalamnya berisikan perkara-perkara yang belum pernah terlihat Yang belum pernah terasa yang belum pernah terbayangkan maka baginda Rasulullah SAW bersabda lamma khalaqallahu aljannata khalaqallahu ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi kalbil bashar aw kamaqul Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surganya Maka diciptakan di sana Setiap perkara-perkara yang belum pernah terlihat oleh mata ini indahnya Bagusnya Sebagaimana belum pernah terdengar oleh telinga ini Keindahannya Bahkan belum pernah terbayang di benak setiap kita Akan semua yang ada di dalamnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Para pendengar Sahabat Radio Hang Yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penghuni Penghuni surga dengan sekalian Kenekmatan dan kenekmatannya Ma'asul al-Muslimin Sahabat Radio Hang yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala That yang tidak bermanfaat bagi Allah, syukurnya setiap hambanya yang bersyukur. Sebagaimana tidak memberikan mazharat bagi Allah sedikit pun, kufurnya setiap orang-orang yang kafir. Bersyukurnya kita kepada Allah, tidak menjadikan bertambahnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Kufurnya kita kepada Allah tidak menjadikan berkurangnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya tanpa pemberian setiap kita para hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji tanpa ketunduan dan ketaatan kita para hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya tanpa pemberian mereka-mereka para hambanya Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji Tanpa ketaatan ketunduan mereka-mereka para hambanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Setelah memerintahkan anishkur lillah Agar setiap kamu bersyukur kepada Allah Wamayyashkur fa inna mayyashkurul nafsi. siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejatinya, hakikatnya, dia adalah bersyukur terhadap dirinya sendiri. Dan kemudian Allah tutup dengan kalimat wamangkafar. Fa inna Allah ganiyun hamidun. Barang siapa yang kufur terhadap ne'mat yang telah dikaruniakan kepadanya. Barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap pemberian-pemberian yang telah diberi kepada Allah SWT. Maka ingat. Maka catat dengan baik. فَإِنَّ اللَّهَا غَنِيٌ hamidun. Bahwasanya Allah adalah dzat yang maha kaya, bukan karena pemberian hambanya. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah dzat yang maha terpuji, bukan karena ketaatan ketaatan kita para hambanya. Maka silahkan bersyukur jika kamu mau bersyukur. Silahkan kufur jika kamu mau kufur di hadapan kita. Ada madu. Sebagaimana di hadapan kita ada racun. Silahkan memilih. Madukah yang kita pilih. Susukah yang kita pilih. Ataukah racun. Semua adalah kembali. Kembali kepada kita. Kembali kepada kebebasan kita untuk memilih. Maka ma'asir al-muslimin. Ketika hidayah yang kita pilih maka hidayah itu pula manfaatnya untuk kita. Sebagaimana ketika kesesatan kita pilih, maka kesesatan tersebut bahayanya juga kembali kepada kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-Isra' ayat yang kelima belas memberitakan manih Manihtada fa'innama Yahdi nafsi wa man dhalla fa ma yadhillu 'alayha barang siapa yang memilih hidayah barang siapa yang mendapatkan hidayah sesungguhnya hidayah tersebut adalah untuk dirinya dan barang siapa yang memilih kesesatan yang memilih kedzaliman yang memilih kekufuran, yang memilih kesyirikan, fa'innama yadzillu alaiha, maka kesesatan tersebut, juga fa'idanya, juga bahayanya, kembali kepada yang bersangkutan. Awasiapkan bagi mereka-mereka yang taat, yang mau bersyukur dengan surga, dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya untuk mereka-mereka yang kufur, mereka-mereka yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang memilih kesesatan, maka semua terserah kepada kita. Maka semua terserah kepada setiap mereka-mereka para hamba-hamba Allah hamba subhanahu wa ta'ala. Apakah setiap kita bersyukur terhadap nekmat? Sebagaimana apakah kita kufur terhadap nekmat? Apakah kita memilih Islam ataukah kita memilih kufur? Apakah kita memilih hidayah ataukah kita memilih kesesatan? Puncaknya apakah kita memilih surga? dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya ataukah kita memilih neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya semua adalah diserahkan sepenuhnya kepada setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat ad yang maha kaya bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada syukurnya para hambanya. Bahawa kufurnya para hambanya tidak menjadikan sedikit pun mazharat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam hadis Qudsi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu an maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi dan marilah kita camkan bersama dan marilah kita perhatikan bersama apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang akan bersama kita baca ini Agar Jangan pernah kita merasa berbuat baik kepada Allah Ketika kita mentaatinya Agar jangan pernah kita menganggap Kurangnya kekuasaan Allah Ketika kita mengkufurinya Awamaha kaya Awamaha berkuasa Awamaha terpuji That yang menempel pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena pemberian, ketaatan, kesyukuran setiap kita, para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ma'asir al-muslimin. Ya ibadi, Lau anna awalakum. وآخركم وإن سكم وجنكم كانوا على أتقا قلب رجلا واحدا منكم ما زاد ذلك في ملكي شياه Wahai hambaku panggilan Allah kepada setiap kita para hambanya yang Apa? Muslim yang kafir Panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita para hambanya yang ahli maksiat ataukah ahli taat. Apa kata Allah? Law ana awalakum sekiranya yang paling pertama di antara kamu, wa akhirakum yang paling terakhir di antara kamu, wa insakum bangsa manusianya di antara kamu wa jinnakum dan bangsa jinnya diantara kamu kanu adalah mereka ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum adalah mereka sama sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling-paling takwa yang paling-paling takwa diantara mereka semua mereka sama Paling takwa yang jennya yang manusianya, yang pertama, yang terakhirnya, maka apakah Tauhid? Mazadzali kamil mulki syaikh. Ah. Mazadzali kafim mulki syaikh. Ah. Maka tidaklah menambah sedikitpun dari kekuasaan yang aku miliki. Subhanallah. Maha kekuasaan yang ada pada Allah Sama sekali tidak bergantung Tidak berhubungan dengan setiap kita para hambanya Lihatlah ma'asirul muslimin Kekuatan, kekuasaan yang dimiliki oleh mereka Mereka para hamba, hamba Allah Kekuasaan yang sesaat Kekuatan yang sejenak Kekuasaan yang mereka miliki disebabkan karena dukungan, kesetiaan, mereka-mereka, para pendukungnya, mereka-mereka, para rakyatnya. Setelah dukungan, setelah kesetiaan, mereka-mereka, para rakyatnya sirna, maka hilanglah kekuasaan mereka sama sekali. Tidakkah kita mendengar seorang... yang bernama Husni Mubarak, seorang presiden yang sekian lama berkuasa, serasa tidak mungkin terkalahkan oleh siapapun. Ketika kekuasaan yang dia miliki, kekuatan yang dia, yang dia miliki, yang kesemuanya adalah berhubungan dengan rakyatnya, masyarakatnya, penduduknya, dan berubah, dari kecintaan kepada kebencian Dan berubah Dari kesetiaan kepada ketidaksetiaan Apa yang terjadi ma'asral muslimin Maka hilang kekuasaan yang dimilikinya Dan tinggallah kemudian dia meringkuk Di penjara dengan sekalian kelemahannya Tidakkah kita juga pernah mendengar Nama Muammar Khadhafi Seorang presiden yang sedemikian Sangat gagah Seorang presiden yang sedemikian Sangat tegar Ketegaran, kegagahan Yang dimilikinya Sesungguhnya adalah disebabkan Karena ketunduan Ketaatan Kesetiaan mereka Mereka para rakyatnya Dan ketika kesetiaan tersebut sirna. Dukungan tersebut hilang. Apa yang terjadi? Maka raja yang sedemikian sangat gagah, presiden yang sedemikian sangat kokoh, yang sedemikian sangat kuat menjadi lemah bahkan matinya pun dia diinjak-injak oleh rakyatnya. Bandingkan ma'asir al-muslimin kekuasaan yang ada pada hamba-hamba Allah Dan kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Bandingkan ma'asir al-muslimin kekayaan yang ada pada Allah Dan kekayaan yang ada pada hambanya Sekiranya seluruh manusia Sekiranya seluruh jin yang paling pertama sampai terakhirnya semua mereka Tunduk patuh kepada Allah Semua mereka Paling-paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ma zada dhalika fi mulki syai'ah Tidaklah menjadikan Bertambah barang sedikit Kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala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 ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum semua mereka semua mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling paling durhaka semua mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling jahat manusianya yang yang paling pertama sampai paling terakhirnya Maka apa kata Allah? Ma nakasadhalika min mulki syai'ah Tidak sedikit pun berkurang kekuasaan yang aku miliki Maka ma'asral muslimin Silahkan kita bersyukur terhadap ne'mat Jika yang kita harapkan adalah kebaikan untuk kita Silahkan kita kufur terhadap ne'mat jika yang kita harapkan adalah kejelekan untuk kita, silakan memilih hidayah. Jika yang kita harapkan adalah surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya, silakan kita memilih kesesatan. Jika yang kita harapkan adalah neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir ayat yang mulia ini. Dan silahkan kita cermati dengan baik. وَمَنْكَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَا غَنِيٌ حَمِيدٌ Barang siapa yang kufur terhadap ne'mat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT kepadanya. Maka sesungguhnya Allah SWT adalah ذات yang maha kaya. Bukan karena pemberian hambanya. Bahkan sekiranya seluruh hamba-hamba Allah yang manusianya, yang jinnya, yang pertama, yang terakhirnya meminta kepada Allah Subhanahuwataala dan semua permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala maka tidaklah berkurang kekayaan Allah Subhanahuwataala kecuali Jari yang kita masukkan ke dalam lautan yang tidak bertepi, kecuali jari yang kita masukkan ke dalam lautan yang sedemikian maha luas dan kita angkat jari ini, maka tetesan yang menempel pada jari itulah semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahuwataala dari permintaan seluruh para hambanya. Dengan tanpa satu pun diantara mereka ditolak olehnya Maka ma'asral muslimin alangkah banggahnya Setiap kita yang beribadah kepada zat yang sedemikian sangat-sangat kaya Alangkah banggahnya setiap kita yang beribadah kepada zat yang sedemikian sangat-sangat terpuji Alangkah banggahnya setiap kita yang beribadah kepada zat yang memiliki sekian nama-nama indah yang memiliki sekian sifat-sifat yang mulia. Ma'asyiral muslimin setelah terhadap nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala wajibnya kita syukuri. Maka ada hal yang penting Yang mesti juga kita catat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang lain Setelah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita Untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala ma'asir al-muslimin, di dalam surat yang sama, surat Luqman, di dalam surat yang sama, surat Luqman, ayat yang ke-14, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan akan beratnya sang ibu ketika dia hamil. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Akan beratnya sang ibu ketika mengandung sang anak Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada setiap kita Para hambanya li wali wali daikah. Agar engkau bersyukur kepada aku kata Allah dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan ne'mat Kepada setiap kita Ne'mat yang sedemikian tidak terhingga banyaknya Sedemikian sangat tidak terhingga besarnya Maka kedua orang tua kita pun menghadirkan ne'mat kepada setiap kita para anak-anaknya. Bukankah sang ibu telah mengandung setiap kita para anaknya. Bukankah sang ibu telah melahirkan setiap kita para anaknya. Bukankah sang ibu telah menyusui, memelihara, memberi makan setiap kita para anaknya maka sebagaimana wajibnya kita bersyukur kepada Allah, maka wajib pula kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Anishkur li wali wali daika, agar engkau bersyukur kepada aku, kata Allah, dan setelah itu agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ma'asir al-Muslimin, akankah ada kita di bumi tanpa kedua orang tua kita? Akankah setiap kita menjadi besar, menjadi sehat, menjadi dewasa tanpa keberadaan kedua orang tua kita? Tidakkah setiap kita merasakan bagaimana beratnya sang ibu ketika hamil? Bukan sehari, dua hari. Bukan sebulan, dua bulan. Bahkan sembilan bulan. Dan setelah itu harus melahirkan sang anak. Dalam rasa yang tidak tergambar sakitnya. Dan setelah itu dia harus menemaninya, dia. Menyusuinya. Memberi makan. Memberi minum. Dan tidak ada yang diharap oleh kedua orang tua kita kecuali. Ayolah nak, yang segera besar Ayolah nak, segera sehat Segera pintar Segera dewasa Segera berkeluarga Segera bahagia Dan segera bahagia Tidak ada sedikit pun harapan orang tua Orang-orang tua kita kecuali Bagaimana sang anak ini Segera meraih kebahagiaannya Maka pepatah mengatakan, cinta anak sepanjang galah dan cinta orang tua sepanjang masa. Cinta kita kepada orang tua sepanjang galah sebentar sedikit dan sedikit. Sementara cinta orang tua kita kepada kita tidak terbatas dan tidak terbatas. Ketika orang tua kita mencintai kita. Membelihara kita, yang ada di benaknya adalah bagaimana sang anak ini besar, sehat, dewasa, bahagia. Sementara ketika kita mencintai orang tua kita, yang ada di benak kita adalah selalu kapan segera kita berpisah kepadanya. Maka ma'asir muslimin Rasulullah s.a.w. Mengingatkan kepada kita Mengingatkan kepada kita Raghima'an fuhu Raghima'an fuhu Raghima'an fuhu Celaka, celaka dan celaka Ketika seorang bertanya Ya Rasulullah Siapakah Yang baginda sebut sebagai orang yang celaka Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, yaitu seorang yang mendapati kedua orang tuanya, atau seorang di antara kedua orang tuanya di masa masa tuanya, dan tidak bisa menjadikan sebab baginya masuk ke dalam surga. Maasirul Muslimin Anis Qur Wali wali daikah, agar engkau bersyukur kepada Allah. Anishkurli, agar engkau bersyukur kepada aku. Dan engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ibnu Abbas radhiyallahu an. Satu di antara sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Beliau mengatakan ada tiga ayat di dalam Al-Quranul Karim, yang di dalam masing-masing ayat tersebut, ada dua hal yang selalu berhubungan dengan Arab. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Atiyya Allah wa Atiyya al Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah, dan tidak taat kepada rasul maka taatnya dia kepada Allah lam yuqbal tidak bisa diterima firman Allah yang kedua wa aqimus shalah wa atuz zakah tunaikanlah salat dan berikanlah zakat barang siapa yang telah sempurna salatnya dan dia tidak menunaikan zakatnya Lam yukbal Maka tidaklah diterima sholatnya Dan ayat yang ketiga Adalah aniskur li wali wali daikah Agar engkau bersyukur kepada aku kata Allah Wali wali daikah Dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu Barang siapa yang telah bisa bersyukur kepada Allah. Dan dia tidak bisa bersyukur kepada orang tuanya. Lam yukbal maka tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Maka ma'asirul muslimin. Tidaklah Allah Subhanahu SWT berwasiat. Kepada setiap kita para hambanya. Agar kita beribadah kepadanya kecuali setelahnya disusul kepada agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan Agar engkau beribadah hanya kepada Allah. Dan setelahnya. wabil Dan kepada kedua orang tua. hendaklah engkau berbuat baik. Ketika seorang sahabat. Yang mulia. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan dia adalah Abu Bakrah. Disebutkan di dalam hadis yang diruqetkan oleh Imam Al Bukhari wa Muslim ketika dia berada di sisi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda: Ala Nabiukum be Aqbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepadamu dosa besar yang paling besar? Maukah aku beritakan kepadamu dosa besar yang paling besar? Dan Rasulullah mengucapkan sampai-sampai tiga kali. Ketika para sahabat menjawab, Bala ya Rasulullah, Semua kami siap mendengarnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, Al-Ishraqubillah yang pertama, Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, Wa'ukukul walidaini Jurhaka kepada kedua orang tua Yang kedua Ma'asil al-Muslimin Karenanya jangan pernah kita merasa Berbuat baik kepada Allah Tanpa kita berbuat baik kepada orang tua kita Karenanya jangan pernah kita merasa Baik ibadah yang kita lakukan Tanpa Baiknya hubungan kita kepada kedua orang tua kita Ma'asul muslimin Sahabat Radio Hang Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Hari ini Alangkah jauhnya kita Dari bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita Maasirul Muslimin agungnya kedudukan orang tua bahkan terkadang disebutkan Rasulullah SAW lebih daripada al Jihad, fi sabillillah lebih daripada al Kitab, lufi sabillillah lebih daripada al hijratu tufi sabillillah seorang sahabat. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia berharap untuk ikut berjihad di jalan Allah dan dia berharap untuk bisa ikut hijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala maka kepadanya Rasulullah bertanya hal min walidayka Hayun apakah seorang di antara kedua orang tua masih hidup? Dan ketika dia menjawab Bala ya Rasulullah Bala ya Rasulullah Benar ya Rasulullah Kedua orang tuaku masih hidup Maka Rasulullah katakan Fabihima fajahid Maka pada keduanya Hendalahanku berjihad Jangan pernah Berbicara muluk-muluk Berjihad di jalan Allah Jangan pernah Berbicara besar Berperang di jalan Allah Sementara kepada kedua orang tua yang telah kita miliki Tidak bisa kita berbuat baik kepadanya Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW Dan dengan bangganya dia berkata Ya Rasulullah ingin aku berjihad denganmu Dan dengan bangganya dia berkata Di hadapan Rasulullah ingin aku berjihad denganmu dan untuk niat ini, aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis. Maka Rasulullah katakan, Irji ilaihima, Irji ilaihima, Pulanglah kamu kepada keduanya, Fathik huma, Kama abakaitahuma, Bikin keduanya tertawa. Sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis Maka Rasulullah SAW Menasihatkan kepada kita Ridha Allah Ridha Allah adalah Berhubungan dengan ridha alwalidaini Wasukhtu Allah berhubungan dengan Sukhtu alwalidaini Keridhaan Allah berhubungan dengan keridhaan Kedua orang tua kita dan kebencian Allah, kemarahan Allah berhubungan dengan kemarahan kedua orang tua kita. Anishkur li wali wali daikah. Agar engkau bersyukur kepada aku dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ma'asral muslimin, kita akhiri kajian kita. Pada pagi yang berbahagia ini dengan sebuah kisah. Ketika tiga orang sedang berjalan dan karena hujan yang lebat, maka ketiganya masuk ke dalam kuah. Maka tiba-tiba kemudian bebatuan yang ada di atasnya runtuh. Dan menutup pintu gua tersebut. Masing-masing dari tiga orang tersebut akhirnya mencari perbuatan baik apakah yang pernah mereka lakukan? Perbuatan baik apakah yang pernah mereka lakukan? Maka satu persatu di antara mereka mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Maka seorang yang pertama berkata, Ya Allah, dulu aku pernah ingin berzina Dan kesempatan perzinaan tersebut telah terbuka lebar. Dan aku meninggalkan perbuatan tersebut. Maka sekiranya... Perbuatan yang aku lakukan tersebut adalah kebaikan, adalah kebaikan bagiMu ya Allah, maka bukakan untukku pintu gua tersebut. Maka terbukalah sedikit dari pintu gua tersebut. Yang kedua kemudian mengadu ya Allah, dulu aku pernah punya pegawai. Dan telah Aku berikan kepada pegawai-pegawai yang Aku miliki gajinya haknya. Seorang di antara mereka pergi tanpa bekas sebelum Aku berikan gaji yang dimilikinya. Maka Aku besarkan Aku besarkan gaji yang dia miliki sampai berubah menjadi ribuan kambing sejauh pandang sejauh mata memandang ratusan unta tiba-tiba kemudian datang pada sekali waktu dan dia meminta gaji yang belum aku berikan maka aku katakan kepadanya semua kambing yang engkau lihat adalah kambingmu semua unta yang engkau lihat adalah untamu maka dia menjawab jangan engkau permainkan aku Jangan engkau lecehkan aku. Sesungguhnya aku datang kemari hanya untuk mengambil gaji yang belum aku ambil. Maka aku katakan semua adalah gajimu. Maka dia ambil semuanya tanpa meninggalkan sedikit pun dari kambing yang ada dan dari unta yang ada. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan adalah kebaikan, bukakan untukku pintu tersebut. Pintu gua tersebut. Maka terbukalah sedikit. Maka terbukalah sedikit. Dan belumlah ketiganya bisa keluar dari pintu gua yang tertutup dengan batu tersebut. Dan yang, yang terakhir. Satu di antara yang ketiga adalah. Dia berkata, Ya Allah. Dulu aku pernah punya orang tua. Dan aku berbuat baik kepadanya. Dan aku mentaatinya, dan aku memberikan kebaikan kepadanya setiap hari, setiap saat. Setiap malam aku peraskan untuknya susu kambing dari kambing yang aku miliki sebelum dia tidur. Sampai akhirnya satu hari aku datang, aku pulang terlambat dari mencari kayu bakar. Dan aku dapati keduanya sudah tidur. Maka perasan susu yang telah aku ambil, Aku siapkan di hadapannya. Sementara anak-anak yang aku miliki, Meminta, Untuk merebut air susu tersebut. Aku berada di hadapannya sampai subuh hari. Dan ketika, dan ketika keduanya terbangun di pagi hari, maka barulah aku berikan air susu tersebut. Dan kemudian diminumnya. Ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan adalah kebaikan, maka bukakan untukku pintu gua ini. Maka terbukalah. Dan akhirnya ketiganya selamat dari pintu gua yang menutupinya. Tentunya... Kita sampaikan kisah ini secara makna, tidak sebagaimana lafal hadis dari hadis yang semestinya kita baca. Ma'asirul muslimin bahawa masing-masing mereka bertawassul dengan amal baik, bertawassul dengan amal baik, bertawassul dengan tawasul yang disyariatkan dan diantaranya adalah dengan menggunakan kebaikan mereka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, anishkur li wali walidai ka. Agar engkau bersyukur kepada Allah dan agar engkau bersyukur kepada kedua orang tuamu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Itulah ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku kullu kulli hadza wa astaghfirullah Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada ustaz yang telah memberikan kajian di Muslim Pesanal kali ini. Dan tentunya sahabat-sahabat hang kita langsung saja pada sesi tanya jawab, hmm, lebih kurang ada 15 minit ke depan. Kami akan ke, silakan nanti ke 078467106, 0778468106. Atau SMS ke nomor 085668410106 dengan nulis dua huruf, KI, spasi, nama dan pertanyaan. Kita akan terima penampilan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nanti dari siapa di mana? Dengan Ibu Murni di Batam Center, Ustaz. Ibu Murni di Batam Center, silakan. Uh, begini Ustaz, kalau sebenarnya kan ada yang meninggal di komplek, terus... Itu ada acara 3 hari 4 hari. Apakah itu termasuk sunnah Rasul? Kalau emang itu tidak termasuk sunnah Rasul, apakah itu bisa dibilang bid'ah? Uh, maaf, nanti kita akan jawab mungkin yang berhubungan topik kali ini ya. Oh ya. Nah, ada pertanyaan lain kiranya? Itu aja Ustaz Itu aja, oke okay. Assalamualaikum ya, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Saya akan bacakan uh, Ada penerima perempuan kembali, kita akan terima Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Ibu, dari siapa di mana Ibu? Dari Ibu Siti di Bengkong Ustaz silakan Ibu Siti Ya pertanyaan saya begini yeah. Saya ini punya seorang Ibu yang sudah lanjut usia yeah. uh, Sedangkan saya ini anak perempuan mm. Tapi apa, anak laki-lakinya itu Istrinya sama cucunya yang sedang merawat ibu saya Keberatan Ustaz Mereka mengatakan eh, Anak yang, apa Anak bungsunya Tidak mengurus si ibu saya Saya mohon nasihatnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Ibu Siti yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Lepas dari Kasus Yang terjadi Maka Memang Sebagaimana Keutamaan Berbuat baik kepada orang tua adalah Sedemikian sangat besar Maka melaksanakan ketaatan kebaikan kepada orang tua adalah sesuatu yang bukan ringan. Sesuatu yang bukan ringan. Jadi pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kita yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah memang berbanding dengan beratnya sang anak di dalam rawatnya, di dalam berbuat baik kepadanya Lebih ketika orang tua ini di masa-masa tuanya Di masa-masa tuanya Maka agar setiap kita bisa menikmati Beratnya apapun yang kita lakukan kepada orang tua kita Adalah dengan kita melihat apa yang pernah mereka lakukan Sebelum setiap kita besar sebagaimana dengan kita melihat apa yang akan kita raih setelah diwafatkannya setiap kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang tua kita yang telah mengandung orang tua kita yang telah menyusui orang tua kita yang telah melahirkan orang tua kita yang telah memelihara dan seterusnya dan seterusnya Kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga, kebaikan-kebaikan yang tidak bisa ter, terhitung, kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa apapun. Maka ketika seorang anak memahami akan kebaikan besar yang pernah diberikan oleh orang tuanya, maka seberat apapun dia akan mengaku, dia akan menyadari tidak ada sedikit bandingan antara apa yang dilakukan dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua kita maka tadi kita katakan kalaulah kita mengasihi orang tua kita sepanjang galah kita mengasihi ketika kalaulah kita mentaati memberi kebaikan kepada orang tua kita hanya sepanjang galah kita kita memberi Sementara apa yang diberikan orang tua kita sedemikian sangat tidak terbatas, maka siapapun di antara kita para anak hendaklah hendaklah memahami akan hal tersebut, sehingga selain dia akan menikmati apa yang dilakukannya, di saat yang sama dia pun akan akan menyadari bahawa seberat apapun yang telah dia berikan. Tidak pernah sebanding sedikit pun dengan kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kita kepada kepada kita Maka mereka-mereka para anak yang kebetulan diberikan kesehatan Yang diberikan kelonggaran oleh Allah SWT dengan hartanya Bisa barangkali berunding, bisa barangkali bermusyawarah Untuk bagaimana masing-masing mereka berbagi Dalam merawat, dalam memberi halah dalam memberi kebaikan kepada orang tua kita yang masih hidup tersebut camkan juga sabda Rasulullah SAW Yang tadi kita sampaikan Celaka, celaka dan celaka Yaitu mereka yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya Dan tidak bisa menjadikan sebab baginya masuk ke dalam surga dan itu disebabkan karena kita tidak bisa berbuat maksimal dalam melakukan kebaikan kepada orang tua kita wallahu alam Jazakallah heran, sabarhan kita langsung pada pertanyaan via SMS Datangnya dari Delani Ros di Batu Ampar Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz apakah kita termasuk anak yang durhaka ketika suatu waktu orang tua kita meminta kita untuk di rumah Sedangkan kita ingin menuntut ilmu dan kemudian tetap kita pergi, namun dikala itu kita tetap meminta izinnya Dan menyalaminya bahkan sebelum pergi. Apakah sikap ini salah satu? Salah Ustaz, mohon nasihatnya. Uh, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ki Dela Niros. Uh, bahwa hadis yang tadi sempat kita baca, Ketika seorang sahabat yang mulia datang kepada Rasulullah SAW, dan dia meminta untuk berjihad, berbaik untuk berjihad, berbaik untuk untuk berperang di jalan Allah Subhanahu SWT. Dan dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan tidak ridha, dan dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah SAW tidak memintanya supaya tetap berperang, tidak memintanya supaya tetap berjihad, tetapi Rasulullah meminta kepadanya untuk dia pulang, membuat orang tuanya tertawa, sebagaimana sebelumnya dia membuat orang tuanya menangis. Maka di sini dibutuhkan kepandean seorang anak, di dalam memahamkan kepada orang tuanya. Ada hal yang terkadang sering kesalahan terjadi pada kita sebagai anak terhadap orang-orang tua kita. Seperti tadi yang ditanyakan, bahawa kita memang wajib untuk talabul ilam. Bahawa kita adalah wajib untuk. Mendatangi Majelis-majelis ilmu Sementara di saat yang sama Orang tua kita meminta kita berada di rumah Saya tidak tahu apakah kita diminta untuk di rumah Supaya kita menemaninya Ataukah barangkali karena orang tua kita Tidak mengizinkan kita untuk mempelajari Apa yang harus kita pelajari Kalau yang dimaksud adalah Karena orang tua kita melarang kita belajar Maka wawahu'alam selain kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seorang anak juga dibutuhkan mencari cara yang paling bagus Sehingga dengan cara tersebut diharapkan sang ibu dari melarang menjadi dia merestui Sang ibu dari dia tidak senang menjadi senang Sang ibu dari tidak rela menjadi menjadi rela Maka di sini barangkali dibutuhkan kepandain seorang anak dalam memberikan penjelasan Tentunya dengan cara yang santun, tentunya dengan cara yang baik Sehingga akhirnya tidak harus dihadapkan dua perkara sekaligus Antara wajibnya kita belajar dan sekaligus antara kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita Wallahualam. sahabat hang sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan ini kami akan menerima satu penelpon lagi. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, dari Muhammad. siapa di mana? Dari Yati di Batam. Yati di Batam. Silakan. Asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Betul mau nanya um, apakah jika kita berbuat baik juga kepada orang tua yang sudah meninggal bisa menyebabkan kita juga masuk surga, Itu Itulah jadi. Ya, terima kasih sama itu merompak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kepada Ibu Yati ya, yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berulwaliday ini berbuat baik kepada kedua orang tua kita bisa laksanakan ketika di masa hidupnya sebagaimana kita bisa melaksanakan di masa wafatnya dan diantara biro wali day ini berbuat baik kepada kedua orang tua di masa yakni di apana ketika setelah beliau wafat adalah dengan kita selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita juga menyambung silaturahim kepada kawan-kawan karibnya sebagaimana kita juga bisa melakukan perbuatan baik dan kemudian kita niatkan perbuatan baik tersebut untuk orang tua kita yang telah meninggal. Barangkali seperti kita membangun masjid, atau bersedekah untuk pembangunan masjid dan kemudian kita niatkan pahala tersebut untuk orang tua kita yang telah yang telah meninggal. Dan perkara-perkara yang lain. Wallahu aalam. Sabdaannya dirawat Allah di mana pun Anda berada. Untuk kajian ini kita cukupkan sampai di sini karena terbatas waktu kita untuk melanjutkan program berikutnya. Pak Doza Zakir Lahiron atas tempatan waktunya. Doa ya, uh, semoga Allah selalu memberikan kesehatan sama Ustaz dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat hang yang diramata Allah dimanapun anda berada dengan berakhirnya jawaban ustaz tadi. Maka kajian kita di Muslim Fasana kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum kita jawab. InsyaAllah kita akan uh, mencoba menjawab di kesempatan-kesempatan lainnya insyaAllah. Baik sahabat hang. Uh... Mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Wanqulla billah hamdika alla ilaha illa anta asyrafa ka wa tablay billahi hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.